قرآن مخترم عوردن کو دشیح القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن تپسن انیس سو تنیس سکی شویدہ جردی دمیلائی دو پتہ یا ساتی اشاہ سنت کے سر اینڈسیلیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پیزان اس دی مین چوک جانگیرہ را صوابی پروپرائیٹر انوار شیر موبايل نمبر 0378101040 ويوجد الغربات جواب قوصات دا فيسيكي خلاب دا قرآن و سنت دو تنمو دو فرشته للمتحان دا غليه فا تحلمون منوما نزاكو با دي خلقو دي صد دوارونا دا بلتانا اغا شئ بيزاكو کې ورته مه راځو په دې سره په دې سره یو قضې کې یا زکوبې دې ځارونه کې فرمایسته په دې سره په انو دې زرو سم پر دې یا د سره اېچا تا مګلې کې دغه حکمت دېن حکمت څه په اغه حکمت په دغه شیاو کې یو کې اختیار وکړي او دکو و دئی اغاقی نقصان دور کو دنیا کے دنیا کے وطے خضرت راتا شوا دنیا کې بائے اعمال حبت شو افادہ بین اور کولا دئی تی دنیا کے اپو دئی پاوچا باندے چی خوصد جا دیو نبی دل پا آخرت کے برخا ما ازور روم ما دنیا سر رو لگو بعض مفصرین ما ازور روم آخرت نو کلام کے بیتاکید را دی او زمون پوانے سر تاسیس را دی آغا شاید دا ترچی نقصان اولا ورکب دنیا کی اعمال اولا حبت پر قدر بطلاق او دارو سب اخیرات سشوا افو دی جازا که خط کدی جادلالان بیدلہ پا اخیرات کیسد برخاب لان اکیم لهم یوم القیار نتی وزنا قیامت که بطلن ہو جید سشترین نتو تلن دیشن افو دی آغا شاید که خط کدی پلاغید دیبانی قلان تباہ که جادی خط کاش چا دی کوئی دی اکا دی منلوی حکم دا اللہ چا غراللہ مرا مدد کن جاکی من ترمو کوئی غراللہ مرا مدد کن اوزان ساتلوی چا بلنوی غراللہ نا نو عجر دا اللہ نا غرلے کاش چا دی کوئی گی سو چی زنو دی باز دی حرام دی لکا تمیمہ حدیث ای کہ آزی میبیر اسلام من کرو دی تمیمینا تمیمہ دی تم مندد تمہ دمشکینو لاکی دا چې دا دی واچو نو اقرتے کار روش دا کبا مې کونی کې کونجا کوي تور تار کوي داږي ګټ جاي او حدیث کمن راضي عبد الله بن مسعود شو رواه لاي التمیمه شرک حدیث کې راغي ول والا ادمونه کې خلق کوي دا قسمه دي یو ارادنده چې الفاظ شیرینی دي ځان نقل تو الفاظ یو پیوزه ځران پیوزه فلې مدام منې دي ځکه دې چې فنانا فالفاظ غیر مسلمو ادا ناروا دي دا انګي يو دنده چاې چې غیر نارمل امد کیږي پیوزه د بیٹی کوټ پیوزه فلان مدام منې دي سلورون دم پاغ الفاظ چې پیغمبر نن نه چلی حدیثی علی بخاری نبی علیہ السلام چې کله بیماره شوو عائشه دې کومه دمو عائشه موو دته نه غوښتل نو, نو د دم فال فال مسلو مشروه نو دا قران او حدیث ثابت دي بل استقامت باج خلک کوئی استقامت معنی طلب بنه کې دبن کې په ما دم واچو طلب د رکه دا معنی غلطه کوي د استقامت کلام د عربو کې هغه دمه چې فال فال غیر مشروه نحا عن الاسترقائی نای کرو نبیع اسلام دا آگه دمنا چی پالفا دی مشروعون استرقائی طلب دی سین نلے جسین تی طلب دی پار دی یو قیده او حجید دا آتا شاید میں محسن کرائی دی چاو یا در با اللہ قیمت کی جنت د دلنکی بلا اصلا نتبوش دا وصول کی الذين <اللزینا> لا يسرقون ولا يثيرون وعلى ربهم يتوكلون دا خلق دي چې لا يسرقون ناجايته نه وکړي ولايت تييرون په صالحي نه ويلي ماغه په صدق سرغلال کار نه کیږي وعلى ربهم يتوكلون هغه په نپوغي په عزيز باندې او روکیقو ثابت تا از بلیر آرکت او بور آرکت ایس گولی دا تولی او کن دا تول نارو آجی مانی دولو میشن دنو که استرقا او دا تمیمی دوالا دو سفر ما دی شنان نگلی کی؟ چوی جیزو خضر آلیم مایتا حسیلی که کیارت بندی زیم الموم او دا خود جماعت دما ته دی نوما یې څه फरक کوي چې دغه دور مولانې عجيب دور دی زمری پادشاهي کې لړلو پنځو ماه هغه څنګه قلق کنو کې دا لکه هغه شزونه چې هغه یې وې ali se ni shi mashmal یا ناپوه هغه د حدیث عمرو نے عاشق ماخوان ته بچو تای پا دے خند پا کې ابن قیم زاد المعاق کې بہتر تفسیر کرے رہے او دے تولو فرق کرے ماتا رالب یا رجیزی غیر مقلدینو افق جوڑ کرے رہے ظلم یک کرے رہے ویجا حنفین حنوزن کی فاتحہ چونوزی نمائی حنفینشتے کا نورتا ہوای ضب و توحیر و سنت پار عالم ممکنہ رد شرک و بداتکوم نو څنګه ستدی ما کنه دیمه راځه وي په جواب نه لیکي ما شادو لا نام لیک نو بل ویره هی شور جوړ کړي ما دیميان ته وای کنه په یادته کو نو کریه ته نو زال ها او ها ځای او ها چې بیسولا جېدی کنه کړه کې جنوی مصیبت یو ماته را منډا ک وای ځای او ها چې سې دا جېدی کنه اکر نو دلی دلی رد مې زمات تاریخو کې شته زادالمعاد ګوري حدیث عمرو بن عاص ګوري اا قتور غلطه چې داغه ارقو غلطه ښکته شي ګوري دا یوسفیا کرام ته خبره نه کوي وي د کفر کلیم او بلان کې دغه په معنا دې نه کیږي دا د کفر کلیم او کا چې د ملک مصیبت داري غنیه ماتا پیشکره پا خواه فلاور که الهدیثه شیخ چکل تقسیم ده مرجعه و کئی نو لکی و من همونو حنفیه مرجعه و نا باژی حنفیلی نماوه تامه اول قدرت دعوام چه د مرجعه صوت اسمانی ده مرجعه ماناوه و لکه چه مرجعه سمانه ایمان که دراره نو عمل دا جسمیستی عمل رست که دا یو داری یو مرگیوه آقا خلنده که اصل ایمان دیو عمل ور دی نو منو مول حنفیت و شیخ دا اول ایمان را را نو رست عمل وکن و شیخ دا مطلب دا. دی دین بروتی کتاب و شجرکی لکلی دی چه دا مغلیه کنو دا جیو دن مکری زنالی قوم البسائل که ما داخی گرد چابون خیلی دی شکل اپو کتابون کې دسوي وی اصل لفظ نی تو زناده قدن نکی دکتر مختار کرا دیجیو سوید شیع روکشی نو قدم علی واخری مصر تاو دیو یا عمر بن حمدان اللم ترد علنگ اتدار لکی افرط کان دیوانی لولیاء دی کدر ما روکشش شیع رو اپس نکن دفتر دولیانی بیوخ زمون توری که مناظر آر سن بیتاریس کی ما سر حصوم سبا مناظرہ میں ما سن رہا رسالہ میں تجھ سے چرتا ہے بلا مخلوق را جمع کرے نہیں کتابوں نے خیر صدقہ لے لے مختار کرے کہ اولیاء تو رازوں کا دے صحیح جواب دے مہتاج مولیاں نے تصدیق کی ہے یہ منہ خطا خطا کیوں کہا رہے ہیں اگے کتابوں سے میں سبا اوپر چلے گی کہ ماده کتابوں پر کتاب پیش ہے یہ کتاب موس پلو لی گئی مای زکه نه سار وو پتلګي سار کنا سېدو مرزره کې مام کتابونه کې خپل او عین کې غوږې راځي پولیس راغلو بزرګرو مخلوقاته ملاقات یې لیدل کیتابه یې چې ویارا رسی روښه شو واپس دې دغه موختار کې هغه کتابونه کې نه 40 مقرر برېټن ماته یې استه جواب وکړ ما دا ورو ووېږه د شپې کې لې او دا کتاب هیڅ دی زده دې مختار مصر کې شاعیر قص سنت پنکه ته او پخنی دی او دا زوره مختار ما سره د 1920 ستمبر کې شاعیر دی دا اول دی چې دی نا کوم مصر کې چې کومه شاعیر دی چې یوګ دنه کړی ما دا دې غالي کړی دا نو سم مقدمه دې کړی او ښایي کوم قانون چارې او کړی او دې ته څل کې دي لدا دې کړی په خاصې ما په خاصې هیڅ جوړ کړو 10 باندې قوميان نه پويږم دا دست کنه یا شیول کې لري ما دا خاصې جوړ دا دې جاي دي منقولانو ته وايي خلک یو کارن دې معنی وکړل کتابونه کې 10 دې موطادی محمد کے سوعیرہ جی امام محمد ذکر کوي چې حد ثنا پران انسان یو استاد ذکر کوي یا استاد محمد پرمانی کې نشته ټول hmm. محدثین وای چې دا خو د امام محمد نه د ریس حواله رسو پیدا شوی موطاق غنادي حد ثنا ما پوخاجر تلم کو توفانه د شیخ الاسلام کې ما مسوده تا تل زپکې نو مولانا عبدالحمید تعلیف چې داسره د محمد رسولان کې وشکې رعل الله یحمد سبحانه ذالک امره ما نو څوک تا ا ثانی جګه شاریده هدايته لو فقیره اگر کې زدي هني شي دي ماکه څنګه حاخذي دې ناجز دي دي شافي دي ابن امام چه المنصف هني شي دي المنصف نو غا ته چې د فرید د دې ذکر کوي او زدي نو اچاتو چې د یو فرید د دې ذکر کوي حاخذي ناجر چې کله په یو مساله خلافي شروع شي نو ډېر حاجز شافي ذکر کوي دا نه باندې ذکر کوي دې ترا څلरीजي تا نه باندې څه دې ماله نو خپل زان قاسی چې دا ما تا معلوم دی خو بل باک کی ذکر کی چه نقضو نشی دا دا حافظ کار دے پر خلاف دیرنه همامنا چه آگا کالیه همسلہ ذکر کئی نظر طرفین و دلیل ذکر کی دا وینجه زیلائی فقر الدین نصبر لائکه آگا دا دوار فرید کو ذکر کئی اینو بازی عالم لویوی لیکن زدیوی اینو اتقانی دلاز ویکلی نسخوا اور آگا دلیو چماتا دا حلی روسي تمیزن کی شکایت دا مدار ثانیہ غولی دنسه نو په خلکو اشتبار آلا چې د محمد استاد څنګه دی دا یې نور دایوی دی, محمد کے کے دی. دی. ما محمد کې هدايه کې ډیر دایوی دی په خلکو اشتبار آجي اباده د مصنف کلام کې ما چې تم نو زوآت باندې تو البصائر کې باب دي چلے دی نو مالک دی چې دا حدیث مرفوع چې فقاعد برچي په باب د رئیسان کې ابا صدیق لاسونه مطلب زموږه ثاني حدیث دی فقاو چې فقاو باندې حدیث جوړول دي چې حدیث کې علي چې رسول الله عليه والسلام نه ورته کې نو زمما مطلب ثاني حدیث دی فقاو علي اجيز واه وسه وګوره چې نو شیخ هم لیکي رئیسان او حدیث باطنی نه غره پر طییږي د ما په کلام چې زه غواړم کوم کې کوم توفیقه کې به دارنګه د دا حضرت معاويه فضایل کې خوارج حکم عاجز ګلګډي ني نماځي ګلګريوي چې دا حدیث نه دي ثاني نو خلکو د معنا اصلي تر معاويه په فضیلت کې کوم حدیث نشته بعض خلکو د ما په کتاب حوالہ ورکړي چې اګون لیکلي دما ته د ما له چې څنګه حدیث چې تم خوارج ذکر کوي لاس ورها دا نه یو حدیث نشته نو بعض خلکو کتاب نه تويږي اجعلان د ولسمه ار څه تفصیل سره ذکر کیږي یو ځل کتاب لیکي نو فن د ايرم ډیر grand دی صرف خلک نشي کولی نو دا یوه ځعلان پیدالی ضرورت دی سرقاق دای له تميمي دی والا صرف نشي کولی باید شوکی ټول په یو دای منه دي دا منه دي داږي د علماو په خبره نه شاول اللہ خبری لکری صحیح ویگورا در شرق خبری ذکر کری پلانی خبری کری دی وہ گورا ویدار شرق خبری دی این آگر کتابو لکر ویچی دلنگے دیو نیو نبلاد بیدی صلا چی پا مطلب نپوئے که ایک نرد دسلی که اداغی تعویب لکھے مطلب نه که اصحرمی دار دے ملک نوسی بات دے آگر او پڑکے ہوئے ملا بن بیتا اې هغه پړکې وای زموږه مدرسې ملایم اوس هو څوچري کېدای یو ترجمه یو څه کېدای کړې نه هغه تفسیر شوو شو قرآن شروع شو شو ډوډۍ په کېدل نه আরম্ভ کېدل نه دا څنګه دکنی شو په څه نه دا یو یره موسته ورایلا لا زموږه او تبون تپوسی کتا چانه قران ویلې سره دل قتیریه موجودی کانه علم کړم د دې جنم موجودی د لیک غلطی کوي دا کوم مثال پښتو هغه وای طاقتل کبرا د ابن کلی چې حضرت عثمان پهلوان د مارط مال وشلو حالانکه ابن سازي کی چې دا قبر محمد بن عمر واقعي کېدلا هغه قضا د مخروقات ده نو موجودی هغه په موږیان له جواب نو ور دي نو ویلی شي موږ دېاندا غوږین په موږ دي چې غلطي کوم نه کړم زه یې کړی را, را. ان بیا ساتنه دې معصوم دي کنه ویا ما په دې د امت اتفاق دي کان بیا غلطي کوي به درې تبازول دي ماشر بہت بڑا ګناہ کیتا مثال اسلام نے بہت بڑا ګناہ کیتا کښ وړي چی ګنا نه ایو نه مې دا وره په جیدمو ته دا اکی ده نه دا مې ټیک ده په دې شریطه وسوي دې شریطه وسوي یاره خدای رسول ورته ویلي شي علماو ته ویلي شي په زړهغه نه پریسکو مطلب سر د قرآن په خبر دا اورو ته پیغمبر په خبره یې اورو نو ته د علماي حقانيو په خبره یې اورو نو پریسکو دې ته ویشي ضرورت خفه یې دا که دا چې کوم سړی کې غیرت نو نداري کور هميشه بدنامي او ارشو پر کرےږي زکه هغه بدنام غني بچا او چې غیرتي سړی نداري کور ته څه مشکله دا ان کې یو سړی کې غیرت وی پساو ته دي نو ارشای چې دین تصفوګوري نو رې بس بېشي هغه ته نه کار وله هم کې غیرت توږي چې خسوي تو ټوکی نه ن اړه ختړې فیرې کده د دنیا ختړې نه لا سوال نه یې ختړې باک نه کی نو پاره کې غیرت هغه او چې صاحب او بدوي نه غنوړي نو دا بد نشه مېره دا د ملک شیطان دې ملک مختلف کړې اغه ضد آیات دا جزاء الفاظ الله دې نه لیکري اوس کې زړه کې څو دې دراج یا ایو الیندین امن دا تقولو راینا ایمان وللو موي الفاظ مشترک چې معنی صحیح نه ده لکه واي په حق فلان د دې په حق د سمه د فلان کی حق به پکړای د فلان د دې سمه نه فلان کیم چاره شي برکت په معنی د خیر چورې او برکت په معنی د خیر ګرځولو خیر په کچول شي کدا معنا کې چې انا دای کې خیر چول لري نو دې څه خو زه په وفر کې د پلان معنا داره چې الله تعالی پیغمبري درکړي او معلوم را معلوم تین راځه الله تعالی جنته درکړي معلوم تین راځه ما ای ابي اول برکته کوم يا د پهل مغال را دي دا اڑنده خیرنو خیر الله کې ځمکه کوي زمانی زمانه کې یوهې کې ليله دې مبارکه دي و جعلني مبارک زواج کې فو خیر اللہ تو پلان پلان. و خیر اكيد الله مخلوقات نشي چولې ته به برکت پلان ونه سمونه ده دې برکت یې الله ورشې کوک ده حقیقت پلان لفظ مشبه موایا اول هغه چې دغه معنا صحیح میو وغلا ته وي صرف لفظ وای د رای نه د معنی دي یا رای نه د رونق نه ده رونق وای نبی عليه السلام ته نه زایر مانا داو چیزا مونگ رایتوکا مونگ تلغن دیو گورا یو مانا دا راینا داو چیزا مونگ تاو گورا مونگ تا نظر روکا دا جایز دے بلا مانا دا راینا بے حکومت دا مونگا نزاد بے دای لفظ دے درہم راوائی نگاہبان تا او تا نن دا اللہ بے را اللہ تاوائی پیبرائی کے نگاہبان دو جناب هبری کی بچاتا به ریسیس ریسیس منا ینه د الله زیه د الله نه اب نو را تقولو رانا مو ای ل فزرانا دګه مانه د لا شوا چته نه او بل مانه راین د بهدا به رای وای شپنکتا چروا نو مانه تقول دمون دا اش من که؟ نو معنى دا بیدابیم دا بشرکم دا یو معنى راینا دمون رایتو کام بلا معنى راینا بی اقوفا بل معنى راینا تنگ اعبانی بل معنى راینا دمون نو لفظ مشتبه مو آیا لفظ مو آیا تیاغا مشتبه صاف لفظ مو آیا معنى دا صاف لفظو آئے لکہ سنچو موسیقین الفاظ مجتدی ہوئے ببرکت اپلانا بحق اپلانا پلانے اپلانے مطلب دائر دارے موئی الفاظ دے دے بھائے موئی الفاظ شرک وقول اندرنا اوائی منتو گورا صاف لفظو آئے او منی حکم دا اللہ کنو الفاظ مجتدی ہوئے نو کافر اکافر دے باب دنناک دے دے کافر ہوئے یاو کافر داره کې الفاظ د شرک وایي الفاظ دې دایې وایي دوسمه یي کافران د ali کتابونه نه نه مخکې نه چې راولې کېږي په تاسو باندې څه د فائدې در افساونه ګورځایره دغه ولې جېل مشرکان او کتاب په دې کې وشي کې چې تاسو خار د شرک وایي ال دمنه د توکي ناجازر خار د توکي آقای خودو در کوشیخ قید آقای ور نظ Rules خیر و خیر صاب دین دار ‫ من Technology صاب دینو خیل در سمج من جس زه به فرن کر در مدد کرو و فیل نو خیر آمادد کرو و فیل نو خبات خیل ‫ فرن خیر انت درو و فلد верات بود کرو و فلآن شریف آمادد کرو در در مدد کرو اول خودو از داعون لا تقولوا رعنا مائي القائم مشتبه وتقولون لنا صاحب بغوایی ارساث نہ والله یتصف رحمتي لفظ رحمت ذکر کا اللہ خاص گئی پرقل میرا بنا ہے مہربانی سے دین, اسلام توحید سورہ خاص گئی پرقل توحید و دین کتاب تا دیو گورے سوئی ناس ماسا کئی گورے برمک کا اللہ خلص کئی قل میرا بانے قل کتاب قل فی فضل اللہ و برحمتی قرائد و قرآن مزامین فزین کیا چیئے تو ہی آوی تعالیٰ اللہ مالک تا فضل ہوئے دے ذو مالک فاقدار ذو پا مانا تا صاحب ندے ذو سنعا مالک تا سنعا اللہ مالک تا فضل ہوئے دے لو فدلنه ته توحید مسلې در نکې سلوړې ته راځه ختم شي یو استیان جي جبريل به برات سرهمان درې مسله رسې سلوړوب لږ نه اينه اوس په دېم په دېم کې راځه چې نن یو مسله کې سمابل نس کا اصل کې اله شي لریوال ديته نس کلو څنګه یې لریوال تړوي نن سه آ دادو تراتې دي یا حمزه نونسہ نسا ا سے او باب دے پمانہ دا حمزه سره نسا ا یان سے او کمانہ درستی والی انمن نسیو زیارتن فلکفر درستی والی په حکم شری کے دامن کفر نه غلا زیاته کوفر کې دامن کفر نه چو حکم شریوسته انمن نسیو زیارتن فلکفر روستے والے دو حکم شریع کیا امیاش اللہ حرام کردہ اتوائدہ سکا لوگ انہیں گرمی در ہو جیب و بل میشکی ہو ساتھوں بل میاش کی با جیب کیو ساتھوں دارنگی امیاش حرام ہوا نو کافر بجنگ کو ویدی میاشتے کے بجن گگو جیدی حرمت با بل میشکی ہو نو اللہ حیات نازل کو روستے والے دو حکم شریع زیادتون بالکفر سلور در اشکال او اسلام پاکستان قانون لانه در جاگی انما النسیو سمانا شورا من بران نتاقوصو بی کنا مولاوان تلیدی مولاوان را غلی دی کنا مولاوان پکیدی یو دانوی صدرقا که در ملک اسلامی قانون مکمل قل نعفظ نشو قرآن روی انما النسیو زیادتون بالکفر رسته والد حکم شریف در کفر که زیادتے کور دیمو کور دیمو کور دیمو کنی نفس کے کور دیمو کنی نفس کے ملاوان بجرگا کنی نن سے آ پانده سرم اور نن سے آ دا نسائی انسی نرے پا مانا دیرے ما اغاچ منسوکم لریکو من یا حکم لفضیتنا نفلتا یعب بن خلی منسوکو نو پر خلی منسوک نیشتے دے نا یا یو یوزو مسوک شه لکه بیتو منظورسته مو کولمو اویزات تبقيو نو مو خپل منصور شویزه ته پاجشه کولینه ری منصور شه کله خلک دیوي کناستنیشته نو دا غوی مطلب د کولینه نس کنيشته خدای کیو حکم را دیجر له نو دا ری تور اجزا دی منصور شه یا دا ری فرجيت منصور شي لکه چدا کیو تن بشول تن سورېږي دا فل ا لکفف لانکوم نو فرجيت منصور جنو اوکیو تن شلو سر جنگیجی نمو صحب دی فردیتی منصوب شا داری عام غیرکی انشاءاللہ دو مانیکم آت منصوب کم یو کم او ننسی وعا یا رسو کم منصوب خالد آغی یعنی او سنکم رسی منصوب کم ناحتی بخیر میا منصوب لگیرم او ننسی او پمانا دواؤ دی او ننسی وعا بعد منصوب کم دو او بعد رسو کم داگی نسخا بلوحوی منصوب نو دا به خير مینا نو راته کوم دا په دې تر د منسوخ نه په اجر کې اوبه تر داونه نن څه آ ما په غلمې اس او نه دا به څنګه منس هغه کې منسو کوو دمنسو پرې تاسو نه به تر اوسه او نن څه او ته معنا دوه و ننځو ا باندې زو ننځو کوم رس کومه مې مځنګ ما احتیازه ا ننځو دا په مې پیازه ا څنګه ننځو ا ننځو یا او ننځو ا خپل او کليمه دې ستترا دي ستترا دې ستترا دې ته وای چې دمه کليمه ذکر کې مطلب دې معنا ني دا د دا خسن دا کلا لکتو آئی الکا دی گرموی وقت سلانه مل مر آغلو صوبو مبودی و کریدی کنا مبو سمانا دی دا کریمه دا استطراد باید یعنی خزمتی و علت کردی کنا پورا دا مبو سراش درش دی کریدی کنا درش کریمه دا استطراد باید یعنی لفت ذکر دی دا پار شمول اما نه نه دا مراد اس مانان صاف من آیتن آنون سے آ آوچه منسوخ کمون یا او کم نراتور کمون پا بتاید آغی آنون شا کلیمه دست دران مانان دا مراد لپار دی شمول دی کرشه مطلق داره منسوخ کول نمنسوخ کول داره دماغ پا لازکنی مانان دا شاید کہ منسوخ کوم یا نمنسوخ کوم داره دماغ پا لازکنی آوچه منسوخ کوم نداره پایدار آرم آنون سے آ پلوی کلم نسا کله چې دا باب د نصایح شي او کله چې دا نصي انيجي نه مان راځو کوی نه ته بخير نیکو چا لا پار شي باندې قدرت الله <سؤال> ولر دا الله <سؤال> کار لري دا کار لري دا خو اختیار لري نو دا الله اختیار لري ور جو حاصل اجازه ده به ځو په قضا او حکم تابعين چې خدای و ایجاد کار موږ نه نیکو چوي کنو کو قرون میکو مائی رضی که رضائی اوز را دپا تولا کی علم تعلم ان اللہ علا کل شئر قدیر دینن صحابہ کلام ختم شرع دے وقف دے علم تعلم دا دے توڑو سر لگی اس پر دے تنویر کے تنویر وی روشنی پیو کر دو دا دے مصابا کا توڑو سر لگی جبریل مائلہ لگلے دے نیکو آج کدر قدرت و آلین کنی منی بدر کن سلیمان و نو منی نو الله قدرت والا دے عذاب بدل درکم لحو شهر متوي انم تالم ان الله لا كل شيء تنویر تنویر دا معنا نو احکام کې دغه شی نو روس جمله را لې خون المن كلام الله جل جلاله استعن من کوجه دامن ټول سره وا دار دین ته ما قبضه کې ولي جبريل نوم نه ولي سليمان نوم نه ولي شعركه نو زراينه ولي و نه سوالينه نوم نه اصل ما تیار کړي دي انشته تا دوه بيدلانه دوه زندګي دامن ټول سره دی دا كلام ذکر ک او داخلا نه د کارونه کړی نه ادب نو که آیاتونه کې بيدری د یهودو په خاطر تیر شو اعتراض نه نو اوس مې نه نارله تاجیب ورته مخصر مناسبه واړې چې تاسو کوي د پیغمبرنا څه چې تاسو مو زنا په خوا ګڼه تاسو نو بده ځای نو پیغمبر ته مونږ وي اګه تاسو نو کوي هاغه چې واغلي عمل له کور په بدل ایمان ميه ته بدل اگر چا جواز جو عمل ایمان عمل کفر تبدل ایمان عمل کفر سجنه جایز تا پوسونه بیا انداز چا خبره دې زیبرای لازم من سې جوړ دې واده مطلب ته دین کې پاره باندې الله اجر ور کوي ان تعالی جایز پوس اند سوالات او چا جواز ته عمل کفر کو د ایمان نو کہ تاشد سیلارے اس مطلب تھا پوسنے کے سجن جمعا جوڑ کی دوانے اڑے ہمارا بکرا تقوز کی جدا کلاپ شو کنا دار جاؤ شو کنا علکہ نہ ماں دکان دے تاوز رہے زما دکان کھول تو ہی د سبا جک تقوز کر نے اور کلاش اور توے اس کو نہ راکا نہ وہ بولتی ہے اور کو دکان تو وردار اس پن جی سبا دیا تاوز اوای ماله نه رات پاجوړه نه وایي تر کانه سږ ځل جمعه غور کړه دنیا لري مانه مقاله تپوس کی د برشي زما دکان د توحید او سنت ته که تا کو شرک سږ چسپي کو توحید اسه شوګي نه لګا شه مانه که تا په واده کې خښته بای نه مانه تپوس کی نه مانه بغیر تپوس نه ونکی الکه څنګه زای زایګه بنوبه خبر اولی معنی التزید للمؤمنین ان الصالات مؤمن راغه د بقول لکه سوال کې به ادب وکېګنه خروج داسنو خروج دي دی بعض زموږ د دوی د دو سنت او ته تپوس کې د نورو مثالو دا هداشي مثال دی چې علماوی خروج د باسان لکه خروج دیږي یو څه دي جمعہ کې راځي زمونږ دوځو شریف ته نوځي نو هغه مشکې په ساده دا ورځی مثال دی قران ادبوم کوي چې کوم قوم کې ادب ني نو هغه همیشا په او په کار رواني په کار دی چې صحیح کار کوي ودا کثیرن مؤمنان وطر نرمی مکوه سریع پا دین کلکشا دوز لره دیر داری کتابونا سشه دوز لره لو تمنیع چرتیع چوارای تازو لره ندین تازونا کافران چوارای تازو لره کافران پس دمان نرستاز توحید ناستی ویر ترجمیل تلره مالا برازی که نبرازی دیر دیر مالا مسلو کی آہ. اوسنا غیموٹی تاریق اګه جو هیڅ شی کې دین پکني شي دوه لري ډیر لالي کتابونه ali kitab nun de ulama isu دا لږ یو ځان اوسونه کار مليان چې واړی تاسو را فاطمه مننه استاد دین راځران دا وی دوه دې ده حسد نفس نه حسد او دې کې فرق دی حسد دې ته وي چې خراب دې داشه نفس کې هغه ته دې ته وي چې واړی دومله شي مارلای کیدې دوم نه نو حسادان دمانه چې قراءت دې څو واحد نکې زنه واحد زنه متریده سنت, سنت نو قراءه دې متویل سنت وکې په ځانانه چې سګندري ته حفظ نفاق او وسع حفا سبکه پرته فafu لري کوي دګندینه ددې ان ته لري کول چې دا چې خپل ته قرآن د شوناله او مسله به بدلګي نفاق دو رکا تزرنا تزرنا دو, دو دوارو پی جنمنا اواز فرحو مستنوارو مزور سرقا تراغیچ رابشی عذاب دخائی رابشی اللہ باقول عذاب سرقل را تور رنو سمو آیا سرائیو آیا کوئی یہ تب دوئی گئی یقینا اللہ تعجیبنی قدرت والا ریف اترازات تا یہودو دمشکینو قتمشیو نو ادب مؤمنانو ته ورته حالت تعریف کړو اټین الصلاه رزمن نسبت م قبر صلاه دې تمن امور مسلمه حالت تثبت وای کلا کلا الله په ميز كلام کې دا چې اوانر ذکر کوي چې پاغه سړی کړی چې کله د یوهودو مليانو سره مقابله وکړي نو پتا وایې استیباله شي نو موږ ډیر کاوه الله ډیر یازو چې فراز دې مقابله وکړي معنی دا یا کله باز شروع چی نو سا سا دا وقت زمین باغی عبف ری رادا چی زور کاتا موزو کون رادا چی او فقیل رویور کون نو نه بردسی نعائی بیر دسو سال تغبیو دسائی کنن مانا دا امور مصلحه لتثبت ذکر دیں کله بیان کې تقلیل کې نموز دیرتاوا ذکر دا اللہ دیرتاوا چفرائی تاپو مسلک رکی کتش کنگالی نگر نوٹنگی گئی تا عقیم و صلات ورکی دتات آج مکتو زان لارا سفایدہ نوبو موئی اغیل را اللہ سفایدہ اللہ پاکش بانے جی کوئی لگن کرے امور مصلحہ لیتا ثبت ہوئی کل امور مصلحہ لیتا دخل عذاب ذکر کیجی موکی عذاب ذکر کی نو دا امور ذکر کی چا عذاب اللہ دفر کی او دا مخالفین و حالت خي. دا کوم چره دین مخالف دي دا دای پورو یوند دی وای دی جنت دنبانیشی جنتا مگرسو جیوی یودوان اوائی جنت جنبانیشی جنتا مگرسوی نصاران دا دا دای دا دا دا دا خیالات تی دا زان نارم دی وای دلیل پا قلمو دا پیرشتونی حاتو اصل که آتو هم دا بدل شد حیط راورد دی اصول کوئی حات آیا کی باب دے پمانا را پشکے دولو راو را دلی ان کن تن کا صادقین کہ یہی تاثرشتونی کستا دا دلیلی کہ منجے نتیان ہون تاو خیالا ہے او سایت دا مناظراؤا کن دیش خیالے کاریبن کی گئی یہ او را دے مدرسہ کے ناس کن یہ دو تنرال سار سر طور دا چپلے او روز تو دو تنو و یو اٹو پاکی یاو پڑتی ترالیو لحیم شایم دیر موتا بارو مانای تا پوز کو مولانا سی بکم دائی مان اولی از منکار درس رما دیگونسیو مورتا ایمان خیر دی ای او بند خبرو رس رکو بیمونسیو ما کتون راکل مان رضای کینا اللہ تا مانی چایوی ایتی ما یو ویناره مور اجازه وردلته کې درڅ کېږي قرآن ما خبره کوي یغته ما یو بل ته وکړم زمماټو پای کو سره درځه چې هیڅ څوک خبره راکړا نه دی نو موږ چا یو څکلی په چا کې ستړی را دا مولا ناشه دین سره دم ته ما ولا بوزي کې په یو خبره راځي په یو دټوبې دمو ما دا وته پیوړې دلې نشو جوړې د دې او ترن من که از پېږي په سواروشو راځه زه پرمان خان هم وښای اداورن زېد به باریکام ما که تاسو پرمان یې مې ده سوې زه وایم لاسې او لیا کرام چې کوم ډشې تو ته سوې ما زه تا سوم چې تو ته سوې تو ته موږ وایم ا دایو تیه خا نه وای کنه وای هغه زغم کې وینم کوم و دې اکرم چې تقدرونی کې دغه ته سوال أنا تقدرونی څه تر تقوونی د ځومه تقوونی څنګه مولا غل کې ایو تیه خبره کو چې دې مونږ به واپس دې چې دا نه کړو ډرولونی دې مونږه تاسو خبره کولا نو زغم کې یہ تو ہیر کی نور ثری جلے مے سٹام ات ادھلک کہ کمال یہ ہے کہ در دار فنا بقا تے تیلی نہیں ہسندی یا وزمہ داما کر میں زوام چری فارہ دار کہ اللہ ولا بیشتر جوندر کرے تو دے دار رکھے جیے پدیدار نہ تھی جیے پدیدار کی دارے خد نور خلقو کھڑی کا گئی کہ طاقت و نوال بغیر دلل دلاتا و کھڑی ہوا کہ زمانہ حضرت نے پیش ہے اگر زور بغیر یا غیری دی او توانی راشي اګاده نه سره پپونه کنه وي واځدان نه دي خبر مال وي سره شن اته توای کویږي نو ته ورته ګرته ورته ګرته نه نو صاحب نو لا دی وای غن ټوټه وای ګلاګلیو ولکه وای قبره کونکن چا رانه کای رسکن ما دوی دایو پېګند مې نه ودابرمان ان اګه دې ټناور دلم ما ته څه ویلایته نه پیژنسې په دې کله خبره چې تمانه پیژنه نه زه په او ما دې بڅک لري ما سب بڅک لري په دا دین کله سامو نظر او شه کې ما یو او وکه ما مردان کې ترجمه کوله فلم را سن دا رحمته تم ته نه لیدای یو کار نو سرځن تلوم په دارانو نومونه کوي د میړر وې چې باڅو دي تنزر کمسالی کنید تنزی دور را تنزی ما ازد چه خبر هکم نرمانه برین کنید اطول کال که دا لاحسان هم ما قضای نوها کری یا زل لاحور تا تلم در شروع پرز دما کار و غوط پورنشه من در شپیگ ریل کرا لیم سار در رز ترجمه میکر دل رم لاحور تا خلکارنه ما قضای نوها کری ما ایچه و سره چه کار کن و غم را رسکی اصری چه جب په د مولا خوازه سټیږي د ایرو سټیږي د یاد رمضان دې کنه څنګه ما یو ډیر ښه نقصان کړم هیڅ نه ځانګړم ورته ما نظر ما ګران والا کړی دې ګونې پښتون اولمان راغوستي ما وي چې دا مولا تاسو پرکې نور وو سره سما مړس ما نو کرانو سټیور کړې لاسټي جمعه ته به بیرون وځرولې چې کله دې پړشه نو په دې سټو لا نو چه کل تراری سکین هسته نو ملیان ہوئی که اول دعا مصره بکن کتاوینا اول خقاد چه کم کتاست آوان ده ناقیوینا اول دعا نو تاورتای بس چید ده زورتا بیداتو هم قرآن حدیث کنیشت اکتاست ورتا صحاب وائی نزه صحاب دلیلو خی تای وعیات کلو سا وقتی ما اغیات ما داد و سوحات و برحان و کنگون و نسوائی اسے با حکم شریدے نو حکم شرید اتاسو خی نو ایو مولا نو رضا را او کلا او اگوی او عبارت تا اپا عبارت کس ویلو اگو ویلو ایستحب ایستحب دعا نو رضا کین نو ماتے دا تا پو سکو چی ایستحب دعا دا مانا دا چی دعا فائل لیستحب ہو دے نو دا شو دعا مصحب کری جی سشمائی مصحب کر دے دعا تو قولی سمو و يستحب الدعاء معنا داشو نمی جا تم صحاب کئی دعا سچھی نماز کئی نغنولے تب لازم مناقشہ پیڑا ریجیکل لازم مناقشہ تھلا پلا پلاوامن جیے جیو دا مائی تو والی عبارت نجمع کرنے اول قطعه بارد غلق باید اوه گر مولیانو او تاغ ایون مولا راک نور راک کردن ما یکم مشر مولا چیو در داگای نوغا دای بارد لوسه او رتولانده مولا س خبرو خرا نمازار راک کردن و یک در داگای مولا دیفن راک کردن ما یک دو گفتون نده کردن خبرم کنی در زمامت که بدا کردن پیش شاوید زمامت که خبرم چاوی مده کردن ت دې دې ګلاني قران ته مت ویلې کنه فاتو کوي قران ته مت ویلې فاتو کوي نو لا پات چې مون فاتو پرځدا وځي دې دا ثابته ده ای زبران تاسو سره کیناسته تاسو طالبان څخه قتل ته ورې زول جرالم دیره ته غیر غری یو ته وي ته ای نو څه بڅوی زه تاسو سره شفې ابل ته وي فټا نه وکړه دمانو کاراته لورې اوږي خذوګند سر نه ما نه ګرانو جواب یې نشو کوله ما نه ګرانو کړه وای مای چې دې په دې نه درنو کو په خپل ځای رسېمانو زده غنډم ځکه خبرون اس څو غرمه ویر یو له کوم مونږه مونږه راځو تا زه هم ټیک ده زری په خایې ته استاذ دلیل مونږه ور شو را پڑھشه مونږه ور شو را پڑھشه دلیل پکې سره اماره د سنن مليان به جواب وکړي په د سنن مليان کې ایمان نو د مقابل یو مولا جواب دې څو لایسته داما وال او غره ټولې منازره ذکر او دو بارے امیان نرگیزن آغای چاپتو پا بہترین کاغاز او دا طول تاریخی د موحیدین آغا زکر کرده چه اتدان امن آزار سنگوا فلانی دا سنگوا فلانی دا سنگوا زمو سمو ویلانو اتفاق وو چې دا نسخه ما ته دربان ته نیمه در څو تا ورته زور ورته اخل کوئی ځانې سم مرګ تابو چې دا نسکي مافي د نړیبان ته. نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چنده له زور ورته اخلي کوي ځان یې سم هرځه زمما شیا. زمما قانون چنده کوي زمامو په ځانې شریه. کتاب یې پرد نه دی کړې. او کلیټه یې د قانوني په پنجابی اچولې. زمانه قانون نه نقل نه کوي. کلیټه یې نه ځان اصل دمسلی رد نصیف المبیق ورد اغا کتاب زمون بہترین کتاب دے لا استر او ورسیب اپاہی که دمسلی ری و دلیل استر سر زوام دلیل او اس حباب علی سباب حکم شریم والحکم شریم لا این وہ تو اللہ دلیل شریم اس حباب یا حکم شریم دلیل شریم اقاید ایسے باک منگا اگر کلاب منگا جا سکنی چاہے اس کرا ماتے یہ را مونک خبر رہی چھتا موگنے پر جانے میں ہوں گا مکر آدم فو مونکو دے مکتبہ من اسلاما بے شک آسو کی گردن خود اللہ کا وہو محسنون ابن کسیر مانا کی ادے متابعو دو سنت تا توحید یوں مانا ادے سنت متابعو جملہ حالی شرط تا درہ را او وزد اللہ تا قا نبیر آپ دنیا کے انہ بجے غمجینی پچا لا قوصن چاہتے توحید سنت و ماند سفرے پارئی کے اوائی یعود نساراں اس دین شیر مراد دین در نساراں دین نلے اوائی نساراں نساراں نساراں نساراں نساراں دین ازیلو لی کتاب دو کتاب رولی چه یحود یعویٰ اپا حق دینجی دانگے کتاب رولی چه نساراں یعویٰ اپا حق دینجی دانگے واید آخلاک چنپوئیگی پشاندن آجا دیج داري هرې د دیو اوبيان ديნიშه الله تعالی په سلبو کې د اترمه دا قیامت کې باغ شتي چې خلاف کوي دا غي خباشتون ذکر کوي اصول ذالمنه یاته مې کمنې کوي خلاص الله دې کې مته نه بیا څه شي پدې کې نه الله او کوششې پرانوالې دې جماعت تانير انمل عمارت ذکر الله دې کې شي وایي جماعت پدې نه د چتواله لنډر کې اواز یې کوي جمعہ آبادای پدیره کې حق پرسته پا کې راوړي طالبان ورته راځي جمعہ څنګه جوړ کړئ اغه وایي اپوکایي چې مسلمان د جمعې ته باندې نه او جمعې موږ مکروه تعقیب دي موږ په آرام نه نه تاسو په ثانوي جمعې ته نه سمورته سړای نه وي بیرور ته نه وي په دې حالت کې هشدار دي زه راوي یو اپكم آینده دا کوم اغلما چې غره یې مطلب دا دے لوئی ظالم او اصول دے تیزی جمعات نا او بل ذرکر آدی ومن اظلمو امن افتراع دا اللہ اترابان اغلی کے دا معنی دا لوئی ظالم الله علی او بل ذرکر آدی ومن اظلمو بمن ذکر تر دا ترابده وار رانا لوئی چې دے تیزی قرآن نمکاری نتراز دا, دا دی تیزی اسمی تبزیر معنی خسئی نشوا یاو لکه کوی زالم دا نه بزای کوی زالم هغه دې چې قران نور بزای کوی چې قران نه مخوړی نو اعظم او سیغره دې متوین سینې شو زړه په کې کتاب دی البرهان هغه غند جواب وکړي او یو جواب ځلاند ته کې انواع غند یوه قسم خرج دې چې مونکي کول کای پلارې ceremony کوي د تورنه مونکي کوي په دې معنی نو کې له ځان کوي او دعنی جو خلق دروغ جوڑی پر دروغ جوڑی اونکی دوئی ظالم سوگ دی سو چه پخدای جوڑی پاگا نو اکی دوئی ظالم آگا دا. مخ ارائی کتاب نا دا حق نا خلوی ظالم پر دوئی مخ را اونکی آگا سوگ دی چه قرآن نا مخ نو ازلمو پید بار دوئی نو ایلی معنیینو که چه من کئی دو سایدو دو را من کئی دو لار نه من کئی دو قور نا من کئی پدې مونږه کول کو چې دوی ظالم شوګ دي دوی ظالم دي چې جماعت باندې کې تا دلته معنا لري پدې مونږه کې دا هغه ابله راځمو چې راځي مراد دا ونه ظالم مراد دي لو ظالم په دنیا کې کومنه کول کو چې چې جماعت نه غلط مني کوي مشکيلو نبي عليه السلام مني اسوځه ځالین دا ځان کې مونږه هیڅ خلک جمعې ته نه کیا که اذل شي پدې کېند الله اغه شي کې پرانو اړیداره د جمعات نه منه کول د جمعات رانیره دا ځان هیڅ لري لای چې دنسې دیتا مګر پیاله مطلب دا اغه مومنانو کوشش وکي چې دا بسره ختم شي چې دې ختم ته الهي کې تباو کوي دله نقصان ورسی معنی ده امامان له ترغیب دې پېښې زيات او تاهيو کوي ادي له دې په دنيا کې رسواي چا چې طالب جماعت نه مڼي کو ه پرسته تصहीर نه مڼي کو لهون جايي مجوري مقدم کړي کله هاي دنيا کې شرمې شو نه لې به شرمې شرچو کړه نه مڼي کوي لهون چې دنيا کې ژوند دې لري دنيا کې رسواي خوایې دې لري ولهم دا دې مجور مخکې دي دروازه یې کې لکه جمعاتې منه کړي تقریر منه کړي تقریر بنکې رځو جنلهم لو مکه راوډي دي دیره دار سوي ا دیره د اذاب دوی په دنیا کې اواخرت فراده دوی اذاب په اخرت کې ور کوي چا کې وه په اسره حد لینا نه منه دنیا خيرون د دنیا کې ذلت ولهم فی الاخرته عذابون دیم ازیلی ری پاکرتی آداب موئے دنیا کی بہو شرمی کوڑی تا تلو ما دنیا ری تیوکڑی ٹکٹ میں جیاز واغرس مولیان چې خبر شون چی دیکھو زیر سا ما محقام رسے تقریر رالا تقریر بانت که ماکی بہو ناظرہ کن نمائی اچھیل سوال جو آئی مدیگر راولی تقریر بانت که مناظرہ کن مناظرہ مالسفتان مورالیو، ممبر پوتو، ستیج لگیدرهو یو مولار آگئی، وی اول مناظرہ ومشرف پریادی ککی، مائکوز، تک با کون؟ این آسف، وی تو سوار که کسو کن؟ مائتو کسوار، پو تور کمی ریادی سوار، پانکی امان، یو لیازی، دا ارسخوشی سا مرستا، ایو دیبنی حسام دا، پو دوارو که داگئی گردی لسواری دی ریادی، تبا رکم ای رضا ای ما سر باز کے آور ملاغلش ای رضا ایلا سوئی ای منکو کدا نلی کری منتق که با کل مائی ٹھیک دا منتق علمی معقولی که منقولی ای ماقولی مای منقولی خونه رکھا نیوی نا مای دا بالقول بانو ناکو که پا دلیلی کی فلقضایب جو لال با قول جو رئی یاو ای په دې ډول نه خپل د دې کارتون او نتیجې په تاخې ته وېږم نه دې داني وکړې د حدیث کې د کلام کې همای حدیث نوم ماخلا د فن د ازمار کوفان دي د قران او حدیث ا ساجد کو فنوی کی تاسو باید مو نظر نشي کولې نو ما سره په هديس سره كلام کې تا په هديس باندې پوېږي نه او د هديس په انوا پوېږي حاکم علومه هديس کې د هديس پنځو سنوا دي چې فریدي تا هغه معلوم دي زیره تابعان ته په کومو ایبا ما سره كلام کې ویني چې ځواځي خلکو مخه کړې ماخلقو لار دې ما خلکو ایک تعقیر کوله نه مرغوی ما تعقیر شروع کوم په دې تعقیر کې تماکیه ولو چلیلې زموږ له سٹیج څخه میاست امو سین مو سین نومې په څو لامه سین نومې ماندې کیږي دا چې زموږ یو څاید راڼه کړي غوښته زموږ شیطانیک ګټو وې ما دوی بسکه کنه ټول جامې د سریشي ما یې جلوونه وروه راټول او اذن شروع تقریر بس ته غن مرشه مې د ځای ورته مر سالاسر د خپل لاس پولیس را ماشاءالله په وخت زماري شدار ال په وخت مې میجر و پولیس راغی داول خلکو دین دې منې کړي تقریر بنکې هدا تقریر کو صکه ماشاءالله رايې غټاني ته د بوتي ما ما ته اړمښتين ما ته اړمښتين کلیشتې ما سره زموږ شه متا مونږ نه ښاين غاڼې څخه دا باندې صاحب امانه که جنید امانه ساداره را را بایس پیوه ادور تا ایس پیوه ادور انتانه داره را را انشده سنده انتانه مجانه گرفتار کرو محالفین را را را خول بخیل ما یاری قیمت ما بانی واسکوه پدهی دعوان چه مینو کم اوه کم نا پدهی دعوانه کم اوه البته کهی جمعاتی باترکینه که ازبا کم تقیل پروسه کاری لرم ساکام دوگی انتی تقریر میوکنه ما تویی لگ دیوکو در خلق ندی خطیب سے بوائی ما اکی ما کې زور هنو تاسو بو گٹو بیشتن اچی وزدو کم روڑی شم او سرات آوی من خلدون تقریر نوروکا او میاست بسیم زلیل کم زنا تا پوست کنها میاست که خلدیس وزیر همو وزیر اوکا نا آغا نوی شوی چا کارا لاری او غبل موسم کی او ساگر بس او بس والے کو ٹریکر اگر نسید لانج رہا ہے او بلون بلانج رہا ہے ما دی خطرویږي کوم جماطي کومه ما ز خبروم نی زله سماطي وک چاچ دلانی کرے د ٹریکر د بس چاچ رسہ کرے دلې کرے ما شي دا خبروم نی ام. زمون کو کار دنای دې مون کو کول واسط او کار دا لاړی اور پی تو مین دیج سے غو رقیبان او هغه چې زموږ په نظر استیګار مې خو په لا واسطې کار دی الله نه باقي خالي کوم چانه په مسله کمزورې ځو نه به توان شکړي هواله دې کوي په خاطر نه لېښې شوې کور نه لېتا لې شوې بدنام شه نه نه فقرې پېني لې شي نو هغه تا ګناه نشته هغه شي نه دا هغه سره وځي په دې مسله که اغاو پذیر ستاوان کری سا گاتلوکی لی دلی سا جن رو تیر کری پذیر بانه لهم شید دنیا آخیز جن اغا بلکا دلرم اغا طول را لفت ما تیجیمون تا دعاو او اغا داس زلیل شو اغای داس نور ما خو قاد ولل زماعه و خاص شاہ درده او د مرتضی خاص وان پر اون ما دا چاوی مرس پلگی دلر دعاو کار ما خرایتا چې بلی ما اغاو ت نو قران دې خلنانې آزادو د نړۍ کې راځي خ라이 رساله کوي لوم په دنیا کې څنګه خدای واجا کړلای چې څوک د قران خلاف کوي زبرې رساله قوم زګي قوم نو شرک کوپ لريلېلې چاکه حق درسونه کړل د قران دښبروني د قران مقابله وکړي دای دې صلی الله علیه وسلم من ازلمو ویلې دا لو زالم دی لوی زریل او رساله ولهم ان الله لره احتیاج مې کوم مغرب دې د دې سمانه دې تا ظالم نه چې زالیمه جمعه نه منی چي نمو ته فراخ زکه مشرط تللی پاکستان تا مغرب تللی ایران تا راه بدل ځای درکې چې تا لا پجين باندې ننګ او ضرورت کې اوس امر کې غلا څنګه نه اسپای ګرال نن دې د قران مل څنګه دې توکیل نشل نه په فگیمی شل کالا کیجی ده غزنی و عالم دل تاکے شاگر پاتشو زمون کوٹیجے ده شای اسماعیل شهید رحمت اللہ علیہ مرگری وطن تا چلاک مسلح شو روکرا ده غزنی نے راروان کا پوالو او ده کابر کو بازار کے پیتے والے پڑا چولے و راکھ کے او مجان فتواکرا اگر ده کٹباز ملا عبدالخالق دارگی ده دا مقر ملا اغه یې نوو نوو زده کړه نو زده کړه تا کلو سینا سی اغه وایي چې د مينې کې او د غزنی عالم عبد الله سره د خپلې د بال بجنے. سر تور سر په ابل کې د کابل نه مهاجر شه امر سر کې باشنده شه امر سر کې داغه اولاد نواباند یوس راول کې راي بنګیری نو باندې املي مذرات متبرشه لله المجھے کول مبر مطلب داৰে چې دا سلاويتي امامتي ويزي ملک فضا څنګه نه اسپای بلال نه نهس دا خپل ملک څنګه نه دي او ساتي شي لېږي ز ذریعہ څمالي کوي امام لې تي دال لله المجھے چې زګ متصدي من کړې پای تو الله دا دې ترته دا کا یکنان اللہ خراف دے خراف دے اللہ با خبن او پوئے ستاپا آمد موہ خلق تا جمال دا اوکرو دا دولا با ذکر ذکر کرو بنسبت بندا او علی بنسبت قبضا ستاپا کار پوئے او کالا بذر کم وقالو شپاگم شبا شپاگم اتراز داو چیزا اللہ نے ذاولی نائبی انشتے ہیں اوائی اولی بی اول جواب سبحانہ پاک جا اللہ دے اجزنا نائب قوارا سکنی سی کیا پا اصل کے اجز بھی لکا بادشاہ رسے دینی شی نائبو نی سی یا عارضی اغتا اجز راشی لکا امام بیوزہ سی ناللہ فضاک کے اجز اصلی ورسی نی شی یہ او جواب بللہو ماب سمات اولاد کا مختیار اگر دی نو دا اللہ دے او اے مختار شي بلکه الله تعالی تامزاد دی برا او کتا کا مغتار کی نا غلا محتاج نی هغه باده ذمہ دار تا تنو دین دین جوال ټول الله تعالی تعالی دا که مختار قیاس مف्तार کی نو بخاری کی او مغتار شي دیوچ مخنا پیره کوي اسمانو العظم کے والا کله کې بدی دته دعت موږ نه قناشن دغه ته دځکه وي چې دا نا بیدتا بیدتا بیدت شکر په زمانه د حضرت کینو یا دا ممنو یا دا شکرنو یا دا ځای لوقنه دغه پرې له دې چې مرادی کله چې دا وی به دا ټول زمانه نو پیدا مې کړو نه وځای چې موږ یو جواب سبحانه دین جواب بلما زمانه چولا دین جواب کل لوقانتون او سرورون جواب بجو سماج ولادت ارا فدامران کلتی کایو کا نواییت شنشی نونایته ساجت کونه کون سره کای پین زمجو دا پین زمجو دې زره زره ورته بلن الفاظ کے سورہ مختصر اسوره بحتر جو نے تا توای ذخلا نایت دی سبحان تا دا وایږه غلای نائب نو دې زغلای مستاجنه پلاشه تا دا وایږه غلای نائب نو دې دا الله تابدارانه بچته دې مستاجنه دي تا دا وایږه غلای نائب نو خ라이 دې را مخلوق را یا ټول دې اعتراض اوای اخلو جن سوی په دې ولې په نا کې ان الله یقلمن افرادین ته و نا کیرا مسلحه کرا پیغمبر خاطری یعاورین ته مو دلیل معجزات کارنګې ویلو هغه خلکو چې په خوانونو پشان نه نه دي سونت دوی و نه کوي نو دا یي عرب خوانونو دغه څه کول هغه اندا کارنه او عین په دې مندل روان مې سره مه نه پېژاندې نه دي لکه دې چې وی دا الله نایسته ما په خانون بي من در رسیدې هغه به مې دا الله نایسته اضالات شرع معني شه همرنګ دي تو دې تشابهات برابر دي یودي مشابېلي یودي ضرور دل ایف و کبر کے آوازی کم گایا تنا آغا قوم للا چیکنگ کہی دلائل ذکر کا سوچے یتیو کئی نطور آغای آغای تا کا آوازی کم دلائل آوازی کم للا چیکنگ للا انا ارساللہ دغه شوبات او شواله مساله رساله وليګلي من تعالی پورا بیان بالحق پورا بالحق نقال الباطل زیرا ورته کې ولا تسال ظلمني مفشرين کې په بار د قرائت مختلفه سره یو قرائت جذب دي لا تسال اولاتس علم قراته اته پوسمو ته د حالت د زخانو مطلب داړې ته پوسمو ته د حالت معنا یو څه تالو دې هغه زګي پلان کی جہانن ته چري دي نو دین پوسمو ته پلان کوم ځای دې بد وګړي یعنی په ابال ذکر نکوه اولاتس علم تپوز بنيجي کوله تا نه چې جهاننت څوک راغل وسمانه کيتاد بيان نه باد یو سريو نومنه اجانم ترا نه څه ذمہ دارني مننه ده تپوز بنيجي کوله تا نه ته زو جهان نه چولې لې رالو تو تسال عام دي مخاطب جو نه پیغمبر نه او کیا جن کي تپوزمو د حالت ته مې مانو مانه څو صلاح کې کم سزا مې مانو لرکې هغه دا وې تپوزمو لا تسل تپو دني شي ګولې تپو دني شي ستانه د حالت ته مې مانو دا غي چې کومه سختی دا نو تر جواب نشي کولې تعويذ یو څه يلې هغه لږ عذاب الله ور نو تا نه دې راګي ته پوسلو کې ډېر آزاد دي مانه روزا ته پوسمو ته هغه چې تم مصیبت کړي مانه نه دا لا تسل تزمدار نه یا ته چې زمونږ پرانو صالحته و دا هغه حالت مانه ته پوسمو کې ريږي مصیبت کې چا کې دا اتراونو کړی دا و داغه حالت دې نه کاروي انتر را کتابتای او چرے خوشارہ بنیشی تانے حود او نصارا سراغیر کی روان میں شپا گئی تاری کے تو دانتا مواحد وائٹ این اتو دا نور جماعتون دل رجان افیچابی کو لاس ساٹا او په دے نو خوشارلی جی علا با خوشارلی جی چہ ما جماعت اشارتوی دو سندت پر خو سیب دو تا سرشن جمعیت کشن چہ سو اتو سرشن ارے تانے نو خوشارلی جی تو درد آئی چاپ نسی کہت زما مرګری په قران کله پوي کاږي پوي نه راوي به بنن نظام کې پدو او لوی به د جماعت جلسو ته تله پدې نه کوڅه لیدانه ازو دشمن تاګني پنکري پتاه زما نه پنځ نن تر نن داخل کړي دا په سر کې دلن معنا لري کنه چې امرار هوتای نور نوران تان چا نه پچاريږي سو pore چې دار وروز کاټې ناست ملت سو پوري چې د حافظ سنت په زمانه کې سو پوري چې حقونو نه کې مړو ته سو پوري چې رارو لا نه ځني ځ نوکرې چره نوکټه عليږي ورنه اته معنا مخچالي شي مومنان لا يقسم التهديد دي رب د باخت د قرآن په نه رسې کنا ته تا قرآن, قرآن له سره نو ته ودا شي سوچ دا کایي پرسنو راځ نه اماده شه نه تا ته په و ادایتا اللہ ادایتا داستاس و بیان ادایتن ریش دا آیت دیارا دید سورتیار کی زبرزید ہے اولا ورکم انشاءاللہ اکروان شید دیدی خیالات افزید پاداغینہ کراہ تا, تا بیان علم بیان تا تا بیان داوے دلید دارے نبی ترہا سلطور سمائن دخرا عذاب کراہی توابت نسید دې جماعت کې جماعت نه لا ارشاد ته څنډ نه راځي مطرودین په لا په کور کې ګرځي کوئی جمعیت ارشاد ته جوړه مطرودین مطرود راځي ماشه لري جماعت نه نوتې هغه د دې تن راګه مچي مل اخري به ارشاد نه وته کلکته وي خلک نه خپایشه ما دا چاوي مې مطرودین کار نشي کوله مزدور رته شي مو تزوین رسول کي دا زه دري دي باندې نسو دا هغه کلا څه دي ان قرآن جوړ کي تل يني توركي مزور دینو نثارن کي ایمان ته سره دا ایمان ته دارد هغه سدين په له بيان کړي او دا جن سرې پدلي رنجا ديبي حال مته حالته زهره انه تاسو نه نه موکو انا اشاره نه تدل علينا زمو اعمال زم من دلاتي تان درو بعد انا اله الا اساس زم اعمال توي په پلوستاله کې کوم کيو جماعت شامل شي مونږه نو غفتي چنده مونږ غفتي مونږ په دغه یوه مسلوه منار کې خوانډه يم ثرااموش کړلې نور علوم یې ترې الا حدیث یار کې بار بار مې وې يهودا لا کتاب له زمو اعمال له مونږه اصفه ترت الله تعالی عز وجل انتظار کی فر رجل بشیر من لات مناط جو دنیا کی زمون کو دا یو کتابو کو جن کی الیوم سرا خلقو یلی چلن و لغتنو وردی رنگونه بدلای کی ما کتابو دی کلی که قرآن نشم خله به قرآن تنظیم نشته د جماعت کو سور نشته دل دا پدے خوش،, خوش آلی گی <laughs> باپ ختم شر <laughs> آتا سان چوار کم گائی تا کتاب سا آگی تا پیغمبر ملا ہوئے گا کتاب لگا مناسب دلوستل حق مناسب مناسب دلوستل یعنی عمل پر کئی <laughs> مناسب دلوستل ادغلی یقین کئی قرآن یقین کئی پیغمبر یقین کئی پا اللہ. اږو کیسه ورکی قرآن پالا محمد نداری دانیا ایولا یعقوب یاکه نیوچنه د ما کې کړي نه پتاسه هغه کړي نه په مورقات تکله زما نه تته مې جاره د پارا تسکې ځان مې کې داري ازاد د زنا کې بدلون کې نیکو کار بدکار نه شه قبول بنی شه د نتییا قاعده مو نه شه د سفارش انو باد دیم دایو شه دنیا باز ذکر شه او ا جماعت نو لوسو شو دا وښو دے پاره تنویر او کمنه سي حالت کا اقامه کو او ذات کا حالت برمن کوي او مومنان سایه تهدیده تای په دندو مڅه چې کنا غراي مربو ک سلام مزمون ختم کی غفاه تنویر کې تنویر روشنه یې چو ما صاحب کمن من باندې روشنایی اچي ما صاحب کما زم کې توحید او رسالت دواړه بیان شي دغه د خوبې خې پر رسالت وزام مخینه مضمون روحانه کوي په دې شرع چې دا توحید او بیان د پیغمبر دراته استاد سي وکړي ابراهيم عليه السلام مطلب دا شو چې وبس بس ته ټولې نکړو خلاف کوي ذ ک عربم شکینه علاوهم د ابراهيم عليه السلام د نسلم او يهودو نو نصارا مو دغه د حضرت ابراهيم سره تعلق لري نو دا ذکر کوي چې اوبد د ابراهيم د وصیت نه خلاف هیڅ څوک نه وصیت کړو او په دې کې درې مثالې ثابتې دي يهودا ثابتې چې بيت الله بنيت له توحید فلمه تشيكونې دته الله تاسو نیکته وحید له جوړو نو تاسو چې شرګو ته درې سو شپږ تو نو دا هیڅ د نکانه باندېانو او دا هر ورځ به دار نو کو خدا کرد توحید جوړ کړي نو په پیمانه تاسو چې شرګو کو دین دا نبی نو د شر د ابراهيم دی ابراهيم عليه السلام ویلې دعای غښتوا چې ها ته مراولګه انا دا او توبیو حج است راجی زړه خپل لیکو دعایمه زماني کدوआ اوته وا چې الله پیغمبر راو لیږي چې دې مرکز د توحید کې خپل یا لیږي انا دا او توبی ابراهيم درن دا دین چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم بیانې دا اساس لیکي يعقوب بیان کړي د تاسو خپل لیکو د بیانونو خلاف ټول د دې مسئلے ساری ته یوه ذات الله د بنيت له توحيد ذات الله الله توحيد جو کړو متاد به تشير کولی کوه دا چې نبی د اېبراهيم عليه السلام څخه نو صاحب زنيته دعا الله قبول کړه او هغه راله نو اوس د پیغمبر خلاف دي درې توحيد دین انبيانو ری یاد کار کہ ازمائش کرو اللہ دے براہیم فیصو خبرو ربو فائل اللہ ازمائش کرو ازمائش پراغا فیل کیوی چاہی کی تکلیفی کم فرد کی تکلیف نہیں آگی تا ازمائش نوئی لیکن یو سوی طرح رازہ کنن لگونی روڑا یک پرہ مندار ازمائش کرلے لگون شاہ لیکن رازہ یو سوی طرح رازہ کنن توپا کرو آخرن لگونی جنگ لیدن مندار ازمائش دے دا تکيچه یو سريتا وایا چې دا به سره یو قول د پکیچه اډو شو نو نه حرامه ده زماښتي یو سريتا وایا دا د کناډا غلای نه لوري چې ما صحیح ګر زماښتي اوز مايز په فېلمو کې اوز مايز په فېلمو sqlalchemy آسانتي مخسرینو د دې کلمات معنا کړی دا که ازمایش وکړو فلاسو یا प्रदेशو اره تیسو لکونا رستل برتا رستل وستا دلامه نه کتا رستل ځان دا تفسیر صحیح ده په دې چې تا ازمایش شې یو ځل دا لکونا هغه ازمایسته ازمایش په شولې مکووراجي او ګران کار راځي یو غدا تفسیر په صحیح روایت نه ده پیغمبر نه الرساله ده دا تفسیر د نفس سره نه منځه ازمائش را دی پا خیلی اگر جه مفصیلی نتو رو دالگو لی دی تو زو هم یو خود دمانه مصداق را نده دین منقور نده چه زبا کی کلام نکن زو هم ازمائش نماراد اگر وہ خبر دی چه پہ ابراہیم را گلے گی اگر وہ مقام دی اگر چه دا چاویلی نیدی او زون اضمائش پر او راغلے دے اگر قرآن اخذ کر کر دے اضمائش کہ تمہتا ہوئے کہ تفاثیر نو گورمان دمالد سے نمکی ننی مندلی چې تفاثیر مالد سے بلکی لی زون دمالد سے بغل دلیل نمانم یہ اضمائش ابراہیم صلی اللہ علیہ و دو سواتن پر مصمیات بادشاہ تحق کہ کل ابراہیم السلام بادشاہ تحقیل بادشاہ تاک جریمہ حق ہوئے لہا مطلب تارک کہ پریجی حضمائش ہو کہ وہاں ہوگا تا بادشاہ تاک حق وائے کنوائے ابراہیم او دن آئے کو جو سوق ہو نوسم علم کرا الالذی آج جا ابراہیم افی رب دیں انا تا اللہ ملک ابراہیم سے جاہا اللہ والا بادشایی ورکلو ابراہیم کہے جن ذرا علم ابراہیم کوئی شدہ ہو بے قال ان لا تي بشمذ من المشرق قاتبانه المغرب او هو الذي كفر بادشاہ فکر حیران شد دغه ما عرب نور دمشق نوزي چې بعده مغرب نه بودا او هو الذي كفر یوه بادشاہ سره مقابله کوله بادشاہ ته سوګریشي حق ابراهيم بادشاہ مقابله درم اقتلاح ابراہیم علیہ السلام دقون تا حق وی ویس کالا ابراہیم ادیر آذار آغا کا سورة انام کے راجی ہے ادھر وَإِذْ قَعْلَا إِبْرَاهِيمُونَ اَبِيْهَا دَرْ اَتَسَخِدْ وَتْنَا مَنْ عَلَىٰهَا اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالِ مُّبِينَ تو اصلاقوم سرجند ابرائهن وظلال رد کے ایج تو قوم اقوم اقوم تسوئی اگر داستو قولشی داستو کی بابا جیتا اقوم اقوم تسوئی اگر انا لَفِذَ الْعَلِمُّ مُبِينًا اِنِّي اَرَادَا فَقَوْمَكَ فِي ظَلَالِ مُبِينًا اَسْتِينَمْتَا اَسْتَاقُمْ فِي ظَلَالِ مُبِينًا سَرْغَمْ لَكُمْرَائِكِ کے رئے تفسیر سرکر میلیم کرا دی پلارا تکم کے دارت اسو دے پلار تباوا ہے نوائے میں یہ دارت محموم ہے قوم تباوا ہے نوائے میں ج يلا کوم کو 2 متر ته لا 2 متر ته لا صورت اشاره ومایا او یا نمبر ایاه ابراہیم علی السلام او زه او غص تا تقریک ها اور دې ته کړي چې په بیان کړي شپ شپ نه کړي لکه رضی الله علیه جان شپه وَاِبْرَاهِيمُ وَتُوَعَلَيْهِمْ نَبَى إِبْرَاهِيمُ اسْقَالَ لَيْهِوَا قَوْمِ مَا تَعْبُدُونَ ابراهیم لارتا ہوئے اقومتا ہوئے دا صدیق را مدد کیوئی دا سشری دا سشری را مدد کیوئی نو ابراهیم وئی انکم واباکم مل اپنامون نو ابراهیم دا غی یو ابتلاع شرط بقرا دیما ابتلاع شرط نعام دیما شرط شورا صلو انبیاء اتش پیتمائید ابراہیم پاسد اوضاقی آلیہی طول تسنسلو ضرور در انبیاء اتش پیتمائید اگر اتش پیتمائید ولقد اتينا ابراهيم رشدَهُ من قبل وكنا بعالمين في الخقوم قالوا وجدنا ابانا لعبدنا من مشران ندري فجعلهم جزالا اتقوا السماوات والارض نويهر زور دياله اوګه ټوټه ټوټه ذره ذره کر افون تورا جامعه انهو لمن الظالمين دایره ظالم دی کتاه کړي قالو الفعله او کوي دی ابراهيم او ته کتا زه دای مدګار نه نه توه یې کنه دای ځان مشخلصولې یو ځان مشخلصولې مسل د رسول څو څمنو کیسو الاروځي زرګون کړي شو پسار څمنو یې کټ کړ دا چا کټ دیکھ پل بیزتا ہے چه ابراہیم آتا ہے دائد خبر افاظ کی کنا سمانو کسوالا رسول سرمکون کشو اخ رکی انکم انتم الظالمون کور کی زانتا ہوئی تاثیر دالمان انا دا ابراہیم انصاف اپا کیو کنا چه دلیل دا ابراہیم اولیدو انو کافر دی انا کو ده ظلم ناکارناسی زال ازي زمانی بي ديتي همو شي واي په ندارو کافل نه کارو تا تي زمونه کی سو ادارو سي وقالو انكم انتم الظالمون تاسو هي زالمان سره کاټو ازي زمانی په پا ذي خلکو کارداغ زيارت کېد او واشو مزاوې پما وکړه میا گلوها با غلافونو سا دیدم او مای دعوه اپرا اب تاپال پا زدلم زماده او ما شنو زماده منشیوی جی پولیشتن کریو میا او دید غلافونو سا دیلی دعوه را فتا میا خواب دو جیتا لرم دا میا جانو دیل خلق جمعو تانیدار شکو تفتیج کل آگره زکین آستیم اگه این کوو والی ما تا دور دا میا جان چیزده لیسکوی دا پاچه وارند تا دیر آره تاندای ته او جناه هغه سره واره ما ته تاندای ووې دا خلک نو څه ډول نو څه تفهې می که څه کومه تفهې د ونه دي که می په دې څه هم دی یو ځای ته نن یې ځینې ښار څه ډول نه هغه ما اوسه غوږه نو کړنه دا څوک وي چې ماتان زره شت دې سمای شتن زما لري جګره زون بابا نه خبر اتا کار نشور کوي ا دایوري کلو نثار دتی کلو نه اوسه نه اپکد دیوبه مثلا وني کلو سدول ا بابا هیڅ نه کړو رو مو دلار کړی تا اځه منم وای نه نه نه نه غو دندار و اوسه یو څه تلګر کړو وای ما تے ایرپدی 584 غردار مقدمہ چلوں بیان کر میں ما تو یاں میں مالہ دغا شخص دی اتنے جی رئی وچے زور پیڑائی سی مالہ دغا جی کھڑی اے پر جی مے ایو گزر لو لیتی ہوں ضرور شو مالہ دغا سی دلغان سین نہیں مقدمہ صحیح ڈرن مشین کے ناں سب شور دے دی ما داوی وېځې سي بار دې د کیرامه د भक्त کیرامه ټولي ده مای کیویا سوچو رکو نه شو راځي د دې مې سوي کلاوستو یو مستانه تورن یواله دې هغه مستانه زم ما دوی شمر بيبي دې مې پانسيجو ا پنېو سره مراجا رام درخواسته مراجا څنګه دا پانسيوه دې شپې وېږاره چې زله زیه تاسو د موربا زمو ته لږه وی خاند ما نوم یا گلد زل تولیدی تاثیل صحابه زل پی خواری ما با رو پی خوار ساعتی شب هست جا جو کمو که چه خلاص زیم اخلاص شد پوز بابا پو نوم دو مورا بیوار کنه می اگانه جنگ شد یونی دو ما وارده اپنی دو ما وارده تو دلخو دل دل دوشتو چه دو طور وارده سلورتا بریدی سلور بری سلو مشران برال لارشی امورا بیبا نیمه لیمون یوه یوه مشه ته شوه مانタニ یو 2200 روپے په انتقال لګي متازان 2200 روپے واخلي او 800 روپے وچره یې وځو درې درې سو وارست روان شو دیکھل کوه ما ته ژهګي کې باندې کرامت شوایته نه نه مې مڅه سوایي لړک ځانګيري کې ما خام دیکه وارستو شه مګタニو ته هیڅ نه راکیچا سوزش شفاده په سیمرا کې دلته لاکی پیسې ټیکټواس یا او ارس بجی پندائی تا جناب ورشت پنجابی رو میو کشید سراد پیسو دیگر تکتا آه او که بسون نو بابو گان راگا میاسی پیو تکتاو تکتاو چیار که سالوار اگر ستار تو دیسالوار دیگی جیلوار تو اب دیا کن بسون اونا پیدا را روان شن پا دیمارس پا کهید تارا دعا دور دور پاندائی چی پرتی د راوته دې خاريک استقبال لران د باجوري 아이 مې راځه داوايان کوله مې خوځګن مې تسوي سملا ته کیويا هغه غيغ نسې چې دموږي سوار ته څو ورته پنجاچی دغه ته کار راځه او په رفاړه نه وني رفاړه نه وني وګبا یې چې دې لري شهري کړی اته دا لري ته زم ما درا لکه چې نه خبره ما ته به اکتر اوان تو سرمو حسناتن فیضا هم بیپرون خوشحال بود داره بابا پارکتی دا سالویت کالا جن درسته بیگر یا روز درد بینیج پر نون تول مربز دار کیسا و پلانیده ای که بابا سرده درد پلانیده او اخوی که سرده درد سرکان ملی که بابا سرده دوڑا بابا سرکان ملی که مناظره در آخره اگر درده جو قرآن وارو دن پجراشد طالبان ورطه کاف اعتراض انو که رضیق مسلمان کرم درم و چکاتر طلعه مسلمان کرم اما امولی شب مسئله زور که مگاینو لوگان دی پاستا بیاینو تکلیب بڑی سخ را دی وینا جی اس مسلمان مای خواستا ہوگا سراد پاست را دی ما خام پیباتو ما اولی بابا خلقا سوزو لده خلقا آجاما چو ری چرا دی مولا ادو دکور سوزو وجنید مای خواه جو خان زما زمو واقفو نر نوی ما یو طالب د ختوليګ چې دغه شو واقف شوی را د پولیسو په مره ما ته ګټدم نو کرن راو خپل په خواوسته وي هغه جماعت چې دومره سي په اوسه ده هغه له مخه لا ورته یی د درور بابا بغیرته چې د ځنه بچو یاغه سږو نو درور بابا دنه بچو غلځي کوم سره دی دا کورټوګور چی قداته و ویښه ته په ټوپک نه چوي کالټاس نښه مریشه تمه د ورځې مودلاو ورو د ورځې مې دوس کار پلاس ان ورو لاوا واګه مې تیاولورابا جاړي اره ټول کوونکي په مدار څه چا وی چې تاکې نه په دې کې راځي چې نو لا پرای څه خبرم وزوم ولې مخه تا صحیح درس نشې کو نه نامرد لري او نامردي پاتې کیږي انردري نه تورې ما تجي سي نه نامغه خبر ورکړي چې زم ما توبه یې اره یستازانې خطر کوم قابل کې که څوک پر زم ما کاري کوي توبه کو قرآن نه مزه جوړلی اګل تبرې تاو کې موږ امر درته ودا لګانم زکه ته جام پتينډر پای ګټې حق ته تاې یو څوک چې خالفه کزن کول نو کله چې جړګاړه ټولو کوي ته څاګنډه وروکنه پتينډر پای جوړه کیږي تمیدار یي وته لږه وای څرګرکه سم نه استه ته چې وایو لکه وایو نه وچی چلدای زه یي هوی همازه پتينډر پای سم دي ولې زلا غویا وای ولې تاسو تاسو غلا غویا وانه کله چې خود زور خود در اگران نیلیشن چیوان کوئی گو چوکارا معجری سپکران اما گری سپکران یا را دیو بادر آن دیو بای اتور ایزا انکلاس کردی دار دیو مزدی ها کارو کیا غیش رو ٹوٹوٹر رکھ رہن یو اقتلاع سورت باقرہ کے بادشاہ مقابلہ اگرام اقتلاع سورت انام کے درام اقتلاع سورت انبیاء کے صورت شوحراء کے اور پیزم افتلاح انقبوت کے ابراہیم کے کالا داب بیانو کر قالو خرقو وانصرو آلیتکوم نجرگائی او چیزو خضا ہوئے اندازو گئی دے ملک پریخود اجرہ کے وقت اور اس پر گم افتلاح صورت ابراہیم کے تخایو او طرح خضا ہو پاچے دا بادشاہ دورو دا فراؤن مسل